Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt az önkényes mérvadó, ezúttal Dénis Gerivel, Puzsér Robival, Horvátozkárral és Babonákkal. Amúgykor beszélgettünk a Robival, és akkor meséltem neki ezt a hülyeséget a Mr. Binnek valami kis filmjéből, hogy nem tudott elaludni. És egy ilyen. Gondolat buborékban a feje fölött bárányokat kezdett számolni, majd berendezte őket sorokba és oszlopokba, hogy csak össze kelljen szoroznia, és ahogy megvolt a bárányok összszáma, elaludt. Ő ennyire kiéleszte ezt a babonát, mely szerint, ha bárányokat kezdesz számolni, el fogsz aludni. De ez nem babona egyébként, ez csak egy módszer. Hát a műtőben működik, hogy 10-9-8 és már alszol, csak ott még rá segítenek egy kicsit. Most az a kérdés... Egyébként gyerekkoromban én úgy hogy hogy nem kellettek hozzá bárányok, hanem azt... azt Igazi já... bárány soha nem kell a számolásukhoz. Tehát senki nem úgy értette, hogy vigyél be, hát annyi bárányt, amennyitől el tudsz aludni a szobádba. Azt játszottam, amikor unatkoztam, ez nem, nem elalvás segítő volt, hanem inkább unaloműző, mert a gyerekeknek le kell korán feküdni, de aztán még nem bírnak elaludni. Egy idő után a párnalattól olvastam elemlámpával, uh -huh. de még nem tudtam olvasni, vagy nem volt elemlámpám. Addig azt csináltam, hogy megszoroztam egy számot, és megszoroztam egy másik számmal, és akkor ezt így folytattam. Én szorozgattam. Kettő, mondjuk a 2 2 4 2 8 2 16, az a mai napki is 6480 volt. Hát nem, vagy, vagy tudtam, csak hív, nem tudtam, hogy így hívják. De mindig ugyanazzal folytattad? Hát mindig ugyanazzal folytattam igen. Igen, mm. mindig ugyanazzal folytattam. tehát valami fel 60-eshez került, de mondjuk lehetett lehetettöt is, hogy 4 3 12 3 36. Aha nah, jó, értem, enszer, A a B-en, vagy valami ilyesmi. A, ne, hát ne, nem en, azt, na mindegy. A jó, nem, nem a, a probléma. Ez a B az N-en, akkor már, hogyha nagyon így belen. Mm -hmm. Így már így sokkal jobb, ugyanaz ugyan, az ember hogy... tűnik ott fönn kicsi, ez, ez, ez, ez az a szám. Ez esztétika. Tényleg, ilyen matematikai esztétika? Igen, van ilyen. hogy... tényleg, tényleg, M, K, L, ilyenek vannak indexben. Amiből így sok jön sorba az N vagy I esetleg így. Hogyha ez működne akkor a juhászok, azok elaludnának munkaközben. <gül> Láttunk már éjjel jört nappal meghalni. Bármit is jelentsen Mi, ez a mondat. Mit jelent ez? Láttam már Karun varjút. Mit jelent ez? Hogy te karónak Na jó, először ezt a kettőt fejtsük meg. Addig ne is mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy mit akarunk ezekkel a babonákkal. Itt csak szépen készüljetek babonákkal, és majd kiderül, hogy mit szeretnénk. Lehet, annyit talán elárunk, hogy fordított babonákról lesz szó, és akkor tippelhettek, hogy mit jelent a fordított mm. babona. Na, szóval a karónvarjú, úgy a varjú, valószínűleg nem szeret karra menni, sőt, gyűrűre szeret az a szarka. Karón, de, nem karón. karón. ne nem, nem a Te az, az, az, az, azt hittetted, hogy karón? Én, én végig azt hittem, viszont azt tudom, hogy túros a háta. És nem túrós. Nekem van egy, amit 30 körül tudtam, meg van egy-kettő ilyen kifejezés. most amit most tudtam, meg már 40 körül. Ne próbálkozzál. Mert el kell mondani a hallgatók kezére, Rossi, közelebb van a 35-höz, mint a 30-hoz most már. Micsoda? De úgy, mind a kettőn túl. Na, igen. most már így marad örökre. Értem. Közelebb vagyok a 37-hez, mint a kettőhöz. Igen. Na, vajon, hány éves a, a vezető? Szóval, mit szerette volna mondani? 30 éves korod körül tudtam volna. Van egy-két egy olyan dolog. Hát például azt jó, az csak 20 éves koromban volt, hogy megtudtam, hogy van olyan szó, hogy egyenlőre. És ez Aha. nem ugyanaz a szó, mint az egyenlőre. Ez, ez uh -huh. nagyon meglepett egy uh -huh. ideig, nem is nagyon hittem el. E de van még, biztos eszembe fog jutni egy-kettő, amiben tudatlan voltam. A bárányokkal számolás nem babona írja a hallgató. Azon az elven működik... Hogy, hogy a számolás a bal agyféltekét foglalja le, a bárányok vizualizálása pedig a jobbat. Az agy tulajdonképpen elfárad. E ennyire az... az... Ne kezdjük el azt mondani, hogy a juhászok mentális képességei ember felett ilyet. De én azt nem értem a, a dologba. A arról van szó, egyszer, a Robi, arról Robi. van szó, hogy számolni is kell őket, meg arról van szó, el hogy elképzelni is kell őket. És így a két féltekét egyszerre hát kell egy dolgoztatni Egész nap be. dolgoztatod a, mind a két felét, véleményem szerint. Jól el is fáradt, de annyira nem, hogy, hogy három percen belül aludjál. A, a, a számolást, azt még értem, hogy a, az a balhagy de a bárány az a jobb -e? tehát A vizuális állat, állatnak meg van a helye. De bármilyen, állat, bármilyen állatot számolhatsz, nem az Mindig a jobb bárányt feltéke. kell számolni. Igen. És ebből látszik, hogy bagona szerintem, hogy nem tetszőleges állatot, de tetszőleges még nem, dolgot de, kell de, igen, még, de ettől még nem babona, ettől még csak egy toposz. Jó, szokás. csak szokás. Igen, ez, ez, ez még csak egy... Egy brit szokás, ami a mindenféle filmekből és sorozatokból mert Magyarországon nem számolunk bárányokat, szerintem. A és a fogtündér jön. A fog jön. És egyébként eszembe jutott, hogy én, én mindig azt hittem olyan 30 éves koromig, hogy az, az emberre válogatja, az úgy van, hogy emberre válogatja. Vagy külön-külön, aha. Személyre szabott? Igen. Személyre szóval szóval karón, karónvarjút, ez valószínűleg a madárijesztőre utal, az Nos, van nem a Nem hitted el nekünk is még? Nem, egy... Én, én megnéztem, és tényleg karónvarjú. És tényleg és nem hittem el neked. Miért hittem volna el neked? Varón karjút. ezt eddig így tudtam. Úgy van. Varón karjút? Lényeg az, hogy magától nem száll a karóra, hanem ilyen művarjút szoktak oda. Van olyan madárijesztő, ami nem, egy, nem olyan alakú, mint az ózban. A madár ijesztő, hanem egy, egy nagy, nagyobb, rondább madár, amitől esetleg a többi nem megy oda, mert már foglalt az, az a szőlő. Azt tudjátok, hogy az óz egyébként nem egy mese eredetileg? Hanem egy rovar és banánnal táplálkozik. És víz alattél, így van. Hanem mi? Hát másodpercenként 300 km tesz meg. <gül> az eredetileg egy közgazdasági pamflet, ami <gül> a ami egyébként az aranyalapú dolláról való átállással szemben egy ilyen, hát én politikai történet. A, a sárga út, amit mindig, vagy, vagy azt hiszem, hogy azt Aha. támogatom, most elfelejtettem, hogy melyik párti, Már, mert régen volt ez a, a, ez a 20-30-as éveknek, volt egy nagy kérdése. Um, tehát, hogy a sárga út, amit mindig követni kell, az ugye az arany, uh -huh. és a, a, a, a madári esztő az a megöző munkásokat, a, a báldog ember az ipari munkásokat jelképezi benne. És az oroszlán, Hát az értelmiséget? tudom az értelmiséget. Értelmisége. Nem tudom. Nem emlékszem pontosan a, a leírásra. Én, én, én amúgy nem ismerem azóta, hogy nekem a gyerekkoromban kimaradt, tehát tudtam, hogy, hogy van ilyen mese, de Én nekem nem mesélték, vagy nem hallgattam, vagy nem olvastam, és amikor később kicsit <kül> nagyobb fejjel megismertem, nem nagyon értettem, hogy ebben mi a jó. De minden esetre az érdekes tudni, hogy a szeretek nem mesének írni. De akkor ennek valami olyan a jelentése, hogy az arany rögökkel kikövet, vagy arany tömbökkel kikövezett út, az arany mellett való kitartás elvezet majd egy emberhez, aki hazugsággal, de jó indulattal ráébresztéged a valós Ez, ez valamilyen iro, valami ironikus eset. módon, tehát ilyen, ilyen fordított módon próbált előadni, de nem, nem elég ö, nagy a közgazdasági műveltségem ahhoz, hogy egész pontosan levetítsem az akkori amerikai vitákra ezt, <hül> Ellenben az ósz sem ismerem eléggé, viszont érdekes tényeket minden összefüggés nélkül tudok sorolni. De én ezzel elégedett is vagyok. Szóval a, a, az éjjeli őrt nappal meghalni, azt gondolom az éjjeli őrnek a beteljesülése az, az hogy ha támadás történik, van mit megvédeni az életem árán, méghozzá akkor éjjel. Ha Most éjjel, na, őrzöm. Nappal, mint hiába. És ha, ha nappal halok meg, akkor bizony ágyban párnák közt halhattam meg a rendeltetésemhez képest. Felénk ezt úgy mondták, hogy láttam én már éjeli edény nappal megtelni. <sínt> <sínt> Ez is timmel. Na már most a bárány számoláshoz visszatérve, itt, az, a, itt az, az merült fel a Robi részéről kérdésként, hogy és akkor a bárányok embert számolnak? Tehát hogy alszik a bárány? És itt érkeztünk el ahhoz, hogy hogy lehet babonákat megfordítani. Ugyanis nem elalszik a bárány, hanem fölébred, ha az embereket ja. végig Álmában kell a báránynak embert számolnia, hogy fölébredjen. És már ő, ha föl akar féltekével számol, és a bal egy féltekével képzeli az, az embereket. Vagy a segféltekével, mert ő, ha már ja, azt is igen, megvan, De hogy a szerencsétlen bárány így alszik, az álmában jön egy ember, és tudja, hogy kicsit tudja, csak hogy alszik, be, csak meg ne számoljam. Be! És be! Be! Egy, be! Bettő. Na mindegy. Véletlenül megszámolja, és fölébred. De basszus tudtam, hogy nem szabadott volna megszámolni. Most hát arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen babonákat ismertek, és szeretnénk megkeresni azoknak a fordítottyát 030 2010. 909 Kaptunk két SMS-t, ugyanaz a SMS író írta, és ugyanabban az SMS-ben, de az egyiket Robi látta, a másikat én én azt láttam, hogy a juhász nem vizualizál semmit, ő lát. Nem a bárány a lényeg, hanem az, hogy a számolás mellett minél részletesebben elképzelje valamit. Neki hát nem kell elképzelnie, csak felfogja, hogy ott van. Igen, viszont az azt jelenti, hogy amikor álmodba bárányokat számolsz, én egyszer volt, hogy megpróbáltam, de rosszul csináltam, én, én csak így jött egy ilyen fehér, habos, lábas jószág, de így lehet, hogy így tökéletesen. Lehet, hogy, a, hogy az a bobóból bóbó, volt az, az egyik szörmó. A hátára ragadt betyárkörtét is el kellett volna képzelni, lehet, hogy, hogy ott rontottam el. De azt mondja még továbbiakban a, a, az SMS író, hogy az SMS-falunk ebben a pillanatban megadta magát. Uh, ez nehezítés mindenképpen, való, de, de most visszatért. Oszúnak nincs igaza, rendszerint a képzelő, ezt te ez elég lehet ennyit érni. Igen, és bármikor. Igen? Igen. Egy, e, ez, az SMS-falunk tovább az SMS küzde, Megszakadott, hogy az Oszúnak nincs igaza. Azt mondja, hogy... Uh, talán így vissza tudod adni. Láttátok, kéríteni. hogy a geri ágaskodik, hát ha, mert mintha De lenne hát villog, az sms -fal. Villog ez a rettenetes SMS fal. Uh, szóval, napközben is megpróbálsz valamit fel, amikor megpróbálsz, uh, amikor lát valamit, akkor megpróbálsz hogy felidézni, nem tudom sem is felolvasni, ez pontosan az SMS-t. Minden esetre napközben is érhet, A Robi segített rajtam, hiszen az informatikához ő ért itt nálunk. Azt mondja, ha minél több érzékszerveddel próbálsz felidézni valamit, állom közeli állapotba kerülsz. is olvastam én. Valójában egyetlen egy érzékszerveddel az agyaddal tudod felidézni a bármit. Úgy érti, hogy ha az illatára is gondolsz, és a tapintására is gondolsz. oszí. Hogy ebben tényleg nincs igazad, napközben napközben nagyon nem használod a jobb féltekét. Valóban a képzelő erődet napközben nagyon nem használ. Ez a foglalkozásom. Most általában az ember a féltekét azt széthasználja egész nap, a jobb féltekét meg nagyon kevéssé használja, és ezért fontos az elalváshoz ez a fajta vizualizáció, mert itt tudod lefálasztani a félat. Ez nem kezdesz. Bekapcsolod abba az állapotba, amit áll közben is tesz, Igen. és azt hiszi, hogy Igen. nekem egyébként én, én a fodrásznál alszom el, és egyetlen fodrászt sem számolok meg közben, hanem az történik, hogy a a, az agyam, az általában mit, hogy 5 percenként már csinálok, és eléggé megvan van nap közben, és amit a fodrásznál csinálni kell, hogy ülsz, és közben babrálnak a hajad, az elalszom. annyira inaktív, Én hogy elalszom A, fogor a fogor azonnal. fogorvosnál is el szoktam aludni, hogyha jó a fogorvos, és nem fáj, akkor nagyon jót lehet a fogorvosnál, nagyon kényelmes a szék. Hogy irigyelhet téged egy, egy ilyen föld, nagyságú bolygó lakosságának a fele most ezért. Nekem jó a fogorvosom. És egyébként a Robi e, pedig ugyanezt az SMS-t a következőképp hovasta, legalábbis az utolsó mondatra térünk. Robi, elolvasod? Ha minél több érzékszerveddel próbálsz felidézni valamit, állom ál közeli állapotba kerülsz. LSD hipnózis. LSD hipnózis. Lá... Igen, vagy... most ezt nem tudjuk eldönteni, hogy ez most lást hipnózis, vagy LSD hipnózis, mert mindkétféleképpen mindkét értelmes. Tehát álom mm. közedi állapotba kerülsz az LSD hipnózistól. És hol nem értettem az olyan rövidítéseket, mint a lásd, hogy, hogy LSD, pont, ez, pont tehát négy karakter de de marad, és így rövidítették. Ez ezt szokták rövidíteni. Akkor rövidítettem. Szerintem. A DRB darab helyett, az majdnem ilyen, ezzel egyetlen. elcspórolni. Tudod, tudod mitől, mitől örülök még meg, amikor uh, a, van ez a hullámvonal, a tilde karakternek, meg tudod, a, szó, a szócikkekben, Igen, ha a magáról a szócikben Igen. meghatározott szóról van szó, akkor nem írja le Igen, többször. Igen, így van. És ez, ez is valami orbitálisan fárasztó, értem a célját, de online megtartani ezt a hülyeséget már értem. Ezt a lekopogomba monát soha nem értettem, írja a hallgató, fán alulról? hogy honnan jön, mert meg miért egyáltalán jó lenne erről egy újabb érdekes adat. <gül> Fontos, hogy fán kell lekopogni, és hogy alulról, és hogy kézzel kell lekopogni, ez a lényeg és a az ijesztően nem értek. E, gyerekkoromban azt hittem, hogy hülyeség, és most felnőtt korban kezdem megtanulni, hogy az a sok szerencsétlenség, vajon miért értel nem is értel. Egyébként pedig azt írja az SMS író, hallgat, mint postás a Jetiről. vajon a jeti ismeri a postást? Tehát, hogy... Tudja a címét, tudja. nem? A, a postásnak, postásnak, persze, postásnak nem senki mondja sem tudja a címét. Nem a postás címét a postás tudja a jetiét. A postás mindenkinek a postás mindenki mindenki címét, címét tudja. tudja, tehát senki sem tudja a postás címét. Ah, Van hogy itt logikai összefüggés? Ennyi, bebizonyította a Gergely. Na várjál, a hallgat, mint postás a jet jetiről, annak az ellentéta a beszél, mint jeti a postásról. <gül> nem? <gül> igen. Kérdezik a fogorvosom címét, nem adhatom meg, mert így is nagyon sokat kell nála várni. Azt mondja... Juhász... Mit tesz a macska, ha átmegy előtte egy fekete ember? De nem előtte kell átmenni, a mögötte kell elmenni. Mögötte kell átmennie, és egy fehér embernek kell átmennie, már hogyha a macska szeretne szerencsét és egeret. Nem szerintem, hogyha a macskának szerencséje van, akkor átmegy utána egy fekete, uh, fehér ember. ember. Utólag? Nem, ember. Ember. nem te, ember. Te az okozati összefüggést is megfordította, Tehát hát, ha volt szerencséje a macskának, ahányszor egy macskának szerencséje van, mindig átmegy mögött. Egy fehér ember. Igen. Mm -hmm. és Na, ez egy ezért, És ezért a macska nagyon jó helyzetben van, ha ismeri ezt a babonát. egyszer valamilyen szerencséri, például a macska lottól nyer három egeret, vagy nem tudom, mi történhet egy macska mikül egy csuport tejföl ráesik, akkor utána azonnal hátra tud fordulni, hogy megfigyelje azt az embert, aki minden esetben ilyenkor átmegy mögötte. Igen, igen, mindjárt jön az emberem. <gül> át az jön Az meg. Az megvan. Az Az jönöm. Megvan, hogy a macska fogóban, Von Schwarz a fekete macska. Igen. Az úgy köszönnél, hogy van, volt szerencsém. Hogy ne. Osvarca kapcsolatban elég sok rejtett eh, kis eh, poénka van. Po, eh, mondjuk... Egy poén se hagytak volna ki a világért sem. Igen, Igen. mondjuk ezzel, ezzel a macskával kapcsolatban van egy másik, egy ilyen babonától már kicsit elvonatkozott, hogy fizikai kutatási eredmény, biztos sok hallgató ismeri. Ez ugye a macska mindig eh, talpra esik, ezt ugye tudjuk. Igen, Viszont a vajas kenyér meg mindig a megvajazott felére. Mi történik akkor, Igen. hogyha a macska hátára erősítünk egy megvajazott kenyeret, nyilvánvalóan lebegésbe fog kezdeni. Erről csináltak egy videót is, miután már elégszer hangzott el. Fickó egy ilyen örök mozgó áramfejlesztőt fe fedez fel. Azt úgy csinálja, hogy ráköt egy turbinára egy macskát, és csak így a vajas kenyerrel a háttal így, így bedobja a levegőbe. A macska nyilván elkezd forogni, hiszen a, hiszen a, a, a világ energiái nem tudják eldönteni, hogy melyik univerzális nem, hát a igazság. A macska ügyen, és... ugye más érvényes nyilván. Tehát a tudósok most fedezik fel ezeket a különböző bozonokat, meg a, bo a bo bozontocs ma macska szőr az még, még hátra a van. Pech a pech energiát még nem fedezték fel. Nem isz, lassítóval nem lehet kimutatni egyébként ezt a... <gül> <gül> Sőt... azt, a, a azt írják az internetek ezt ma ezt, ezt a szófordulatot, hogy a, a fán lekopogás az az erdő szellemével és a fának a szent jellegével függ össze. Ö, több értelmezés van, az egyik az, hogy a fa meg, megérintése az téged ö, ö, közel visz ahhoz a szakralitáshoz, amit az erdő szelleme és a fa jelent. A másik viszont pont az, hogy a zajjal, a kopogással elnyomd azt, amiről beszéltek, hogy az erdő szelleme ne Igen, én inkább az, az utóbbit gondolom, és nyilván azért fán, mert az erdő szelleme a fán való kopogást meg jobban. Itt közben írta az SMS író, hogy nyilván a postás azért hallgat a Yeti ről, mert ő tudja, hiszen ő mindenkinek a címét tudja, következésképpen a Yeti-nek a címét. De a nyugdíját viszi ki? Vagy valaki írta a Yeti-nek egy levelet? Mert ahhoz, hogy a Elzsébe postás... Tutalmány. De a okay. Yeti is megkapja. Neki is jár. Ha könyvet teszek a párnám alá, okosabb leszek reggel írja a hallgató. Tehát, ha üres füzetet rakok alá, egyre hülyébb leszek, de lesz egy jó könyvem. Ah, az biztosan ah, jó környe Naparra kell minködik. egyébként Igen? Igen. Kivenni Azt, azt hogy a sziasztok létezik egy ilyen babona Hogy amit csinálsz az új év első napján Az fog vele történni az egész évben Most Ennek a, a fordítottja viszont az Hogy amit egész évben csinálsz Azt új év napján is csinálod Amit új, egész évben nem csinálsz Azt új év napján sem csinálod esetleg És ez viszont feltétlenül igaz mm. ha me ez Kedvencünk Ha medárd napján esik az életszínvonal Akkor 40 évig esik de ez egész ígéretes. Rosszul hangzik az, hogy 40, évig rosszabb lesz a, 40 éven keresztül egyre rosszabb lesz az életszínvonalam, de ha 78 évesen hallom ezt, akkor 118 éves koromig élni fogok. Ez nem is olyan rossz. De, rossz. de ez nem mondja, hogy te meg is tapasztalod ezt az életszínvonal esést. Akkor fogalmazzon pontosabban, kérem kérhetném. Ez a, most azt, azt állítod, hogy azokban az években, amikor medárnapján esik, akkor senki sem hal meg a következő 39 napban. Ezt, ezt állítom. Azt írja, Na, hát azért. azt írja, hogy szépre száll a füst. Ha viszont ez igaz, akkor a gőz az a rusnyáról leszáll. <gül> a csúnya emberek dohányoznak, mert róluk száll a füst elfelé. A rusnya emberek dohányoznak, pontos. Ezt állítja, ezt állítja ez a. Nem, mondás. nem, nem dohányoznak, elcigiznek. Mert a gőz száll el róluk. Menne füst legyen? Hát a füst ellentéte. A a azt mondja, a, az az a, a, a, a, a, a, a hogy ki kell fordítani. A csüff. Egyébként én végig azt hittem, hogy fordított gabonákról lesz szó, és egy nagyon sokat gondolkoztam, és a, egyedül a rízs zsír volt valamilyen szinten értelmes, hogy miért kell a fordított gabonákról beszélünk. Valamint valami UFO leszálló pálya, ami még fölmerült ennek fordított A fordított babokról beszéljünk. Például a bab. Ilyen a bab. és Dínya és Gerivel, akinél van egy ö, következő babon, amit megfordíthatunk. Így van, a fordított babonák kedvenc SMS írom írja, ez az oszi, mert, mert ő leírta nekünk, hogy mik azok a fordított babonák, mert amúgy nem nagyon tudtuk elképzelni. Ha leesik a késóló, egyszerre szólnak, szólalnak meg az emberek, ugye, hogy vendég lesz a háznál, de mi a megfordítás? Ha azt akarjuk, hogy elmenjen a vendég, akkor Végre. fel kell dobálni kést, meg ollót földről az asztalra. Egyébként, ha elkezd az ember vendégek jelenlétében dobálni mindenféle késeket, akkor azért gyakran elmennek. Ezek valós, valós történetek, és Működik. az, hogy a megfordítás valós, tehát, hogy például a Yeti nem tudja, hol lakik a postás, ugye ez nyilván igaz. Ebből nekem az jött le, hogy, hogy az emberek megfigyeltek különböző jelenségeket, ilyen akár elég pitján el jelenségeket, és megfordították, mert azt gondolják, hogy akkor biztosan megfordítottja is, igaz, és így keletkeztek a volnák, tehát most mi visszafordítjuk a helyes irányba. De hogy, de hogy ez, ez, ezen a felén érvényes? Mert tényleg hazatakarodnak a vendégek, hogyha dobálod az asztalt késsel megollóval, de ha leesik egy késsel meg egy olló, egyáltalán nem fog vendég jönni. Illetve fog, valamikor, ha te hívsz. Az a, a Yetivel kapcsolatos megfigyelése a Mitch Hedbergnek, én ezt nagyon szeretem, ő azt mondja, hogy talán a Yeti eleve homályos, nem a fotós rontotta el. Azt mondja az SMS író. az SMS író, bevertem a könyököm, váratlan vendégem lesz. Na most ezt te... fordítsuk ki, kivertem, és akkor elmegy a várt vendég. <gül> <gül> hát az, ha <gül> vendégek igaz. vannak nálad, és netán ez történik, Sose. akkor valószínűleg el fognak menni, <gül> vagy így, vagy úgy. De van nem, nem, nem, csak akkor mennek el, hogyha vártad, hogy elmennek. Most... Váratlanul nem mennek el. Erről most pattanjunk le. És, ez és te. Én viszont tovább maradnék ennél a fontos mm. témánál, mert lehet, hogy ebből egy ilyen megfordított szokás és kialakulat, hogy megjönnek a vendégek, és baromi nagyokat rásóznak a könyöködre. Ezért jönnek? Na, megkaptuk a, megkaptuk a kiváló üzenetet. Az igazi, az igaz állatot később hagyják le, mint a gyors macskát. A hazug embert, igaz állatot. Igen, mm -hmm. hamarabb érik, mint a, hát, sánta a, gyors kutyának, macska? Hát a sánta kutyának a gyors macska az ellentéte, ő gondolta. De látod, hogy a kutyának a macska az ellentéte. És ez az, az, egérnek, az egérnek? Az egérnek a patkány. Az egérnek a macska az ellentéte, nem? Macska, egér. Nem falc. lehet, mert akkor az egér egyelő kutya? Hát pont, Kérdezem ezt akartam kihazni belőle. De nem, nem. nem akkor nem én van. most hazudok? <laughs> e, igen, igazából tényleg a macska, a, a kutyának a farkas az ellentéte. Ez nem az ellentéte. Az, az őse, a párja. A nagypapája, a na, példaképe, az én, Árpágyja. Én, én, én amikor hallottam a témát, akkor eszemültöttem, hogy régen azzal játszottam, hogy hogyan lehet megfordítani azt, ez nem babona, e, hanem egy jó, elég jó kis tömörköltemény. E, szabadságszerelem e kettő kell nekem. E, mm -hmm. e, talán még valamelyik könyve is volt, aki próbálkozott ezzel, hogy megfordítsa. Ez ilyen, nem ha, annyira babonás. Ha ha hat, ez, hat, ez ilyen, ha B nagyobb, mint A, akkor, és tudod, C na, nagyobb, mint D, akkor C nagyobb, mint A. Ez ilyen ez a vers. Hogy lehet megfordítani szerintetek ezt? A, a költemény? Egy kettő kell nekem. Mondjuk csak, csak ezt ennyi. a sort? Csak, csak ezt a sort, a felét a versnek, majdnem, hogy... Hát, gyűlölet, ez a fél... Na, most, más robby már csal, már megbeszéltük. Jó, ez a mínusz kettő kell nekem. Igyó. mondta, hogy a kettő. Nem ő kettőt mondott a kettőt mondotta robby kom. Megfordítóssan mondom, a kettőnek a három az ellentét. Nem a kettőnek a és három és semmi különbség. és akkor itt hittes kultiké, nagyon kom volt, és Várjuk a hallgatók állást, a következők merültek fel. A, a baj, kettőnek, robby elsőkörben azt mondta, hogy a mínusz kettő az ellentéte. Már pedig szerintem akkor sokkal inkább a fél az ellentéte a kettőnek. Nem, mint az a bátornak az ellentéte. A probléma az, hogy a kettő az eleve egy ilyen skála, hogy az egy szám. Ám, akkor annak, hogyha nagyon az ellentétét keresünk, akkor ugye már egy vektor az ellentéte. Még iránya Jó, de akkor ez az jelenti, hogy bátor egyenlő kettő. Ennek itt semmi értelme. De miért Egyedül kettő már nem. A három az annyira nem kettő. Tehát az nagyon nem kettő. A mínusz kettő azért valamennyire kettő? De az öt az mennyire kettő? Kb. annyira, mint a három. De azok messzebb vannak egymástól, nem olyan éles a kontra. De semmi sem ellentétes Na és az egynek ö, ugyanúgy ellentéte, vagy a félnek ugyanúgy jelentéte az egy, nem? Tehát a fél sem ellentéte a kettőnek, az egy-kettő. A félnek az ellentéte az egy, a félnek az ellentéte a mínusz fél, és a félnek az ellentéte a bátor. Ez három az ellentéte. A bátor az egy keresznél. <sorv> <sorv> <sorv> és tábort neveztek el róla. Így van. Ö a, tábor, a, a tábor az a bátor ellentéte. <sorv> a, azok az emberek, akik nyullábat hordanak maguknál azért, hogy szerencséjük legyen. Az, az elő, a nyúl... előfordulat, hogy azok a nyulak, akik emberlábat hordanak magukkal, az, azoknak pekje lesz? <gül> az már eleve elég nagy nem, pek. Nem, ott kezdődik, hogy egy nyúl hülye lesz emberlábat hordani magával. Miért szeretné, ha pekje lenne? ja, ja inkább otthon hagyja. Láttatok ja. nyúlnál emberlábat? Nem. Hiszen nem hülyék a nyúlak. Ja, ja. Tudod, kinek van pekje? Annak az embernek, akinek a lába ott van valahol a nyúlnak a rejtek helyén, és így a nyúl hazamegy, és egy meg van e még, mert ugye napközben nem volt nála. De, minek neki, meg, minek, nek, de minek neki Hát, hogy otthon hagyhassá, ha hát, nem tudja, hol az ember láb, akkor még nála is lehet, és akkor kell lesz. <gül> ez jogos. K két, két hallgató is leteszi a, a garost, a fél mellett. Az egyik azt mondja, a kettőnek az ellentéte a fél, az egy-ketted, mert az a reciproka. Aha. De ezzel azt is mondja, hogy a reciproka az ellentéte, mert pedig ez nem egészen igaz. Nem. Hiszen gondoljatok bele, hogy az egy hetedben a hét az nagyon benne van. Míg mondjuk ez esetben a 41-ben nagyon kevésé van benne, nem? Tehát, De az ellentéted valahol megvan benned? A, a teljesen idegen dolog az nem az ellentét. Az egésznek, az egynek mi az ellentéte? Nem a fél. Vagy a mínusz egy. De nem a mínusz egy, nem érzitek, hogy, hogy, hogy a, a, az nem ellentét, hanem csak az ugyanaz fordítva. Ha kimegyek az ajtón, annak az az ellentét, hogy bejövök az ajtón, vagy az, hogy a szoba megy körém. Az, az, az, az ilyennek az ellentéte a predátor? Nem. Az Vagy a annak hal olyan? Nem, él, nem él ilyen. <gül> <gül> ö, Gábor írja, hogyha az ember körbejárja a seprűt, akkor a seprű meg fog nősülni? Ezt nem ismertem. Lehető az előadeti babonát. Akit körbe söpörnek, Igen? az... Ö... Az, vagy az nősülni, vagy válni fog? Hát nem mindegy. Hát előbb, előbb nősülni, utána válni. Azt tudom, hogy tehát átlépnek, Férhez az meg. nem nő nagyra, van valami ilyesmi, nem? Hát nem nőt nagyra, hátul. Na, pont ezt akartam mondani, hogy Már most is kicsi... ennek a fordítotja az, hogy aki nagyon nagy, az nem lépik át. Aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére. Ezt is tudjuk, ez legalább olyan biztos állítást, mint hogy a vajas mindig a vajas felére esik. A, aki ré... Magyarul egyáltalán Kapott igaz. Aki rétest nem, igaz. reggel. Uh -huh. A, az vajon hányszorra lép <gül> félszerre? De hogyha mondjuk százan vagytok katonák, akkor baromi nehéz úgy lépni, hogy senki senkivel ne lépjen egyszerre. Nem? Nagyon lassan kell lépni. Ki most a Tivi lépjen, addig senki más ne lépjen, különben hát egyesek. Ne haragudj, ez nagyon egyszerű, egymáshoz képest relatív primnek kell lennie azoknak a. Egyszerűen a prim számok szerint kell lépni. Hát ennyi. Hát ilyen ennyi, egyszerű. Ez, ez, bár, ez a magyar katona bánikor. meg tudja csinálni. De most képzeljél egy ilyen Paleó katonát, vagy aki ilyen szénhidrát szegényen szeretne táplálkozni, az direkt ilyen magas érdemeléssel szézik megugro iskolázik, nehogy rétest kapjon, külön amelyik nem lép egyszerre az gluténérzékeny <gül> <gül> mi a helyzet a hullócsillagokkal? arról Mert... van szó hogyha látsz egy hullócsillagot én ezt az... úgy ismerem, hogy akkor kívánhatsz valamit vagy meghalt valaki de igen, azt írja, hogy ha a csillag fut le az égről az a népi hiedelem szerint azt jelenti, hogy meghalt valaki meg. Vagy kívánhatsz valami. Hát vagy azt kívánod, hogy halljon meg valaki, és akkor összekötötted a kétféle hiedelmet, de és két, mindjárt, me, mindjárt megnyugodhat. De ahhoz két hullócsillag kell. Egyszerre? Hát persze. Há, vagy valakire essen rá az a csillag? Várjál, és hogyha egyszer esik a két hullócsillag, akkor valaki valaki, akkor kívánhatod, hogy valaki meghalljon, és rétest kapjon estére. De ha, de ha valaki... Ha egyszerre, ha egyszerre esik jaj, a két világos, hullócsillag. Világos, világos, világos. Valakit megkerüljél ahhoz, hogy egy csillag leessen az égről, nem? Ha szeretnél hullócsillag, és akkor kívánhatsz valamit. De mondjuk hát, mondjuk rétest ha, ha valakit föltámasztasz, akkor visszamegy egy csomó csillag az égre. Ó, oh, de <gül> ez, Na, ami? ez viszont igaz? Persze. Minden esetben? Ha Mi, hányszor föltámasztottak egyik valakit. És utána róla csillagképet neveznek el. Egyelőre egyetlen egy feltámadást fogadunk el, megtörténtnek. Ugye? Húsvétkor. Hát nem, mert Lázár, ha, ha már húsvétkor a, akkor a, a Jézusét, akkor, akkor már a Lázárét, akit feltámasztott. Ne politizáljunk. És ki, <gül> <gül> <gül> és, és ki harmadik? Nem tudom. Mondtad, hogy akkor szóval, három. Valakim nemrég mondták, hogy három, csak nem kérdeztem rá, és azóta De a három bárom... csillag, akkor ez már egy lehelhűtőszekrény lesz itt mégis, nem? Vagy hol van még három csillag a fonyakvon? Hát vagy, vagy pedig egy ilyen nagyon közepes hotel. <gül> Igen, Még Mindig a fordított bagonák. <gül> nagyon jó hangulatunk van, vagy, vagy rögést mi melünk, mintha nagyon jól telt volna a szünet. Ha látsz egy, ö, egy ö, kéménseprőt, akkor meg kell fognod a gombodat, hogy szerencsét legyen. Uh -huh. Tehát, Várjunk, hogyha... kezdjük az eléről, Robi, mert mindjá mindjárt itt belemész a részletekbe. Szerintem alapvetően az ember elsőre úgy fordítaná meg, hogyha megfogja az ember a gombját, akkor megjelenik egy kéményseprő. Hoppá! Ami meg... nagyon praktikus, főleg valamilyen szénmonoxid mérgezés közeli helyzetben. Uh -huh, uh -huh. Azonban láthatjuk, hogy ez egy téves Vagy egy kéményseprőnek, amikor két kéménysepről kéne valamilyen feladathoz. <síns> Ú, lehagytam izét, az, azt a, az a golyót, amivel akkor... leszedjük a, a szenet, és akkor gyorsan megfogja a gombját, és jön egy másik is. Igen. Uh -huh. de várjál, ez fordítva megy mert nem megfogni kell a gombot, hanem elengedni kell a gombot nem a gombot el kell a engedni cipzárt, a, a cipzárt. Tépőzárt, tépőzárat el kell engedni és de akkor a gombnak az ellentéte a cipzár vagy a tépőzár vagy a gombjuk, a gombjuk? vagy dát... pedig a ruhának az a része, amiben semmiféle folytonossági hiány nincsen dát, ha, ha elengeded a... a hátad közepét ha elengeded a gombjukat akkor egy kéményseprő eltűnik Állítólag, ha elfújsz egy gyerteket, akkor el, meghal egy norvég tengerész. Volt. Ezt is tudjuk. Elfúsz egy gyerteket? Aha. Meghal egy norvég tengerész. Nem van egy ilyen babon, ez a legszörnyűbb, amikor elfurz valahogy egy gyertet és valamelyik hülye csaj. Ugyanaz a csaj, aki úristen pók van a szobában, de ne öld meg. Tudod, aki ilyen nehéz helyzetek elé állít. Az mondja, hogy jaj, ne fújd el, meghal egy norvég tengerész. a hogy tényleg ne öld meg, de egy több hasznos. De tudod, milyen Azért ne öldj meg, mert hasznos nekünk hasznos. Tudod, mi hasznos még? A Norvég tengerész. Tényleg ne öld meg, de nem azért, mert hasznos, basszus nem azért, mert ki valami rovart, úgy, tudom, Robi, úgy Úgy tudom, hogy antibiotikumot szedsz. Mi, mit szólsz ahhoz a genocidiumhoz, amit végrehajtasz? Gyomorsavban, ja, nem, bocsánat. É, mert én, én viszont tegnap probiotikumot vettem be. Probiotikumot. De sírva, mert én rosszul vagyok tőle, hogy ilyen gombaspórákon te, te, tenyésző baktérium ö, fergetegeket, valami 20 millió darabot nyedekre. azt tudjátok, hogy az embernek átlagosan majdnem két kiló olyan része van, ami nem ő maga? Én, én azt tudoltam, hogy ezek, ezek ilyen külső vállalkozók, akiknek kiszerveztünk Igen. bizonyos funkciókat, amelyeket mi magunk nem tudunk ellátni. Hány százalék a víz egy embernek? Az, az van egy kapcsolódás, és a gazdag ember főzel víz. Főzzel víz? Ezt írja. Én úgy tudtam, hogy a szegény ember vízzel és főz. Na most az a kérdésem, hogy ha megfogod a gombodat, ha kéményseprőt látsz, akkor szerencséd lesz. Mi van a depressziós emberrel, aki már nem akarja, hogy szerencséje legyen, mert csak megnehezíteni a döntést, hogy megölheti el magát? Ja, hogy álljál, de ha lehet, hogy szerencséje lesz, akkor esetleg kijön a depresszióból de már, ne, de már az, az, azzal is már csak a gondolat. De lehet, hogy a szerencséje nem kosztadnak neki a depresszióból, mert akkor érti, hogy miért ilyen rossz a világ, ez a rengeteg. De ő neki mindig szerencséje van, mindig átmennek előtte mindenféle kéményseprők, meg megfogta a gombját, és akkor elkezdi ezeket a fordított babonákat használni, a szerencse űzésére. Honnan tudják a kéményseprők, hogy meg kell jelenniük? Van nekik egy ilyen irányítóközpontjuk, ahol. Hatalmas macskák küldik őket. Igen, <gül> megjelenik egy ilyen világtérképen egy villogás, hogy itt valaki megfogta a gombját. Vagy elengedte? <gül> <gül> Teljesen elvesztem, gyerekek. A matematikában egy szám ellentéte az adott szám mínusz egyszerese, szerintem nem az ellentét. Az hanem az e? És egyébként nem feltétlenül ha, igaz ez, hiszen például a nullának a nem a nulla, vagy igen. Vagy de? másik eszmesírunk azt, írunk, hogy az egynek a nulla az ellentéte, mert a vannak a nincs. Filozófiailag maradéktalanul igaza van a kollégánk. És, és mennyivel ér többet a matematika vagy a filozófia a másiknál? A, ke a kettőnek is a nulla az ellentéte? Amennyiben ilyen búl a három megfontolások vannak, akkor miért? van nál. annyira sok, aminek már nem a nulla az ellentéte? Alig minden, félag, ami nem ha... nulla, az van. Beleértve a mínusz kettőt is. Ö... És az i, a nulla talán nincs. Az i, i számmal mi a véleményetek arról? Az a valami irracionális? Az a mínusz egynek, mi? egynek a gyöke. Aha. Amit nem lehet kifejezni azon a számjára. És a kérdés, hogy az van-e? Hát, vagy mi az ellentéte? És annak is nulla az ellentéte? Vagy annak esetleg a mínusz egy? 0, 6, a... 30, 20, 10, 9, 0, 9 babonák szám... és ellentéteink. A kedvenc számainkat hallottátok. A írja a hallgató, a 2 ellentéte a nem 2. Balog Viktor érde. Tehát írja. az összes másik szám. Szép. Mindegy. Hogy az... Na hát a fordított babonáknál tartunk, tehát hogyha egy ismert babonát megfordítunk, akkor elkerül minket az a sok szerencsétlenség, ami a babonák miatt ránk áradhat. Vagy az, az, e az a sok szerencse, ami a babonák nyomán ránk árad. Így van, az egyik hallgató nem is egy igazi babonát, hanem inkább egy mondást fordított meg. Anyu azért teszik, mert én nevetek. Ja, de ennek ez ez az eredete úgy van, hogy apu azért iszik, mert te sírsz. Nem lett rendesen kifordítva a mondás. Ugyanis, Na, a, ennek ellenére rajta. U u u ugyanis a, a kauzális viszonya a két mondat résznek nem lett kifordítva. Én azért nevetek, mert anyu eszik. És ez mennyire egy valós, egy ilyen életbeli helyzet csak úgy, mint az eredeti mondás. Viszont én meg azt érzem, hogy még ez sem az igazi megfordítás, mert nem változtatta meg azt, hogy okozatik összefüggés van. Tehát én azt mondanám, hogy anyu véletlenül pont akkor eszik, amikor én nevetek. Én ilyenkor mindig elgondolkodom az ilyenfajta jópofáskodás közben, hogy ha egy, egy helyen fordítod meg a jelentését, akkor Igen. tényleg az ellentétét Igen. találtad meg, de ha két helyen, akkor, akkor meg már ugyanazt mondod. Most nem ha bántva hozni, hogy ez helyen... fél órája. Jó, hát ez, értem. Ez, ez a, most, a három ez most logika, a femhárom. Mű... három e... Mi Igen, az SMS író. A három ellentéte a Femhárom. a a Fem háromnak az, az egy női csatorna, annak az ellentéte valami Bar Barkács TV, nem? A Barkács tv pedig a Mezzo. A zenei? Igen. Nem tudom. A Barkács tévé az férfias, tehát annak valami a legnői mondjuk a Mária rádió lehet. a Máriának a Márió. Márió rádió? A Mária rádiónak Márió már harmonikás az ellentét. De, de Márió harmonikásnak a Már nem jó harmonikás az már ellentéte. Már nem jó, de nem is volt soha harmonikás. A Amúgy ellentéte... meg Luigi a, a saxofonos. Igen. A más, másik témánkkal a szabadság szerelemmel kapcsolatban azt írja az SMS hír, hogy a szeretett nem a gyűlölet, hanem a közöny. Ezt meg tudjuk erősíteni, hiszen a gyűlölet az már egy erős viszonyulást fejez ki. Még a kedvenc SMS-ünket pont nem találom, de azt hiszem igen jól megjegyeztük, ami arra, arra a mondásra, de ez sem egészen babona reflektál, hogy két dudás nem fér meg egy csárdában, miszerint egy dudás nem fér meg két csárdában. Uh -huh. ja. De ezen azért tovább mentünk, tehát itt elég sok uh, számtani. Mert arról van szó, hogy két dudás EPT nem fér meg egy csárdában, három dudás nem fér meg két csárdában, négy, négy dudás, dudás, e, e, e, e, e, dudás a, nem fér meg három csárdában. N dudás n nem fér meg N plusz egy csárdában. Nem, ha a number of csárda is kisebb, mint number of dudás is, akkor a N plus egy dudás nem fér meg N csárdában. De ebből azt Következik, hogy azt mondjátok, hogy ez a két dudásság és a nem megférőség, az, az nem egészen úgy lineárisan adódik össze, mert akkor inkább azt kéne mondani, hogy endudásnak kettő endarab csárda kell, nem? Hát, a, igen, lehet, hogy a kétszeresét keresjük, de, és mínusz három dudás mínusz négy csárdában? De simán Meg lehet, fél? hogy ez nem matematikai, hanem pszichológiai probléma. És arról van szó, hogy három dudás már megférett csárdában. A kettő pont, pont, ah ah nem. Ah -ha. Pont, pont, mert ez, ott pont lesz lesz ezt neked, és, és akkor lesz kettő Na de, de figyeljetek ide, Robi, hát pontosan ezt magyaráztam neked, és örülök, hogy ezt a felvetésemet elfogadtad, mert most igazoltad, hogy a kettő ellentéte a három. A kettő ellentéte lehet a három. Besétáltok el lepcébe a kis a, kerény. A legkedvencebb esemesem üdv G. Nagyon jó. Ennek az ellentéte <gül> ennek az ellentéte, ellentéte. na próbálj bye, meg bye, Tűnnyel, H. <gül> vagy, vagy minden rosszat kívánok N. <gül> Azt írja Berko Albi a Facebookon, ha kutyaszarba lépek szerencsém lesz. Ha a kutyaszarba nem lép bele senki, akkor a akkor az lesz szerencsétlen? Én nem tudom, én most így megér... megérzésre nem, nem, nem, azt ha gondolom, a... hogyha lában szarok egy kutyát, akkor az nagyon jó jár vele. De nem, várjál, várjál, várjál nem, szó szó jó, nem elég a láb lábon szarni. A lábáról kell enni a kutyának, és akkor lesz szerencséje de, a kutyának. De finom főzeléket, vagy valami rendes dolgot. Nem, Te akkor mondja, pekje lesz a kutyának. Aha. Lesz de a milyen, kutyának. milyen kontextusban kell egy kutyának szerencséje, vagy pekje legyen? játékos? Nem, de lehet, lehet. Egy testje. függő kutya, egy szerencsejáték függő kutya, hogy kiadja neki a három cseresznyét. Tehát a szerencse... Három csontot? Három csont cseresznyét, csesz... A, azt írja az a fél, eset... Egyébként a félkarúrabló a kutyák esetében az a még csak 25%-os rokkantság, hiszen négy végtagjuk a fél, van. A félkarúrabló ellentét a rabló lábuk. A két rabló. Fél lábuk. <gül> kevés kevés disznó ludat veszik. Két égeti Ú, a gyertyát, ezt is írják. Én pedig még voltam olyan kedves, és nem említettem meg, hogy evés közben jön meg a postás, aki viszont. Tudja, a hol akik a Yeti? Ezt írja erről az sms íról. Szerintem a postás nem ismeri a Yeti címét, mert a postás nem ismer minden címet, csak azt, akinek levelet címeztek. Tehát ha valaki a Yeti címét, aki küldött. Te azt írta Tóth Bence a Facebookon, hogy a postás kakaós csigát a, a nagymamájától csomagban. Ezt mindenki tudja. Ha Csak... zöld, zöld trabantot lát, fel kell kiáltanod, hogy zöld trabant én kívánok. Én, én valamiért Nekem azt... így volt az, hogy neki, a vállára Nem tudom, sose értettem, hogy miért. Na ez hogy van fordítva? Mi azt csináltuk régen, hogyha jött egy zöld trabant, akkor az unokateson vállára kell csapni tiszta erőből, és azt mondani, hogy rabantot látok, szerencsét találok, az legyen a szerencsém, hogy pont, pont, pont, itt kitöltem, a hogy a mit zöld, szeretném. A... Viszont akkor az unokatesod már nem fele részben rokkant, hogyha mindenki mindig rácsapott a vállára. Felváltva hát kell csapni a vállára. Két válla van a te unokatesodnak? Egy két váll Akkor például, a, zöldnak, a zöldnek az ellentéte a lila. A Mi komplementer A színet, igen. igen. A trabantnak De bocsánat, az, az, öldnek, az öldnek csak a focipályán az ellentéte a Lila. Ez ügyes? A, a, a, a, a trabantnak az ellentéte a Mercedes. Miért? Szerintem in... keletnémet, nyugatnémet legrosszabb autó, legjobb autó. Úr nem, akkor sem, a a mert hogyha a trabant összetödik, akkor az lesz belőle. E, jó, igen. És, és a látásnak mi az ellentéte? Tehát, hogyha lila, lila, lila porsét hallok, akkor mit kell mondani? Mit kell kiabálni? Jajjaj. Jaj. Hát vagy az, hogy 103-133- nem, nem a, vagy, keresnem, a 103, nem vagy a 103, vagy a 100 Az oszi, oszi unokatesója. Hát egy ad <gül> <gül> Az a reciproka? mínusz és, és ezzel most elárultuk oszílomokatessenek telefonszámát is egyúttal, és, azon, és nem a nem megemelni. <gül> úgy kell csinálni. Ez Az most... üdv G ellentéte a viszlát ma. <gül> nagyon pontos. Jó, a, oké, azt, azt írja valaki, hogy akkor hal meg egy tengerész, ha gyertyáról gyújtasz rá egy cigire, de most ez nem nagyon, ke nagyon kedves. Akkor? Uh -huh. Hát ezt észt ír, hogy nem elfújás és nem norvég tengerész, ha nem sima, hanem sima általános tengerész, tengerész tehát nem, nem kifejezetten norvég. És, és hogyha, ja, és hogyha cigiről gyújtasz meg egy gyertyát, akkor, egy akkor megszületik, tengerés, megszületik ez, ez, egy svéd, ez svéd hegymászó. hegymászó. <laughs> igen, <laughs> igen, és ezért van ilyen kevés uh, svéd hegymászó. Egyébként pedig szerintem az a zseniális ebben, hogy egy babonát, amiről ugye nagyjából azt tudjuk, hogy hülyeség, meg az kiavít az SMS írót. Tehát, hogy, hogy helyesen ez a babona így van. Tehát Aha. létezik -e egy, egy, egy, működő, egy... Egy nem működő, érvénytelen dolog, érvénytelen és, dolog, és, dolog, és, a, a és azt lehet rosszul jól, tudni. Igen, de. de mégis lehet rosszul tudni, és elmondom, hogy azért lehet rosszul tudni, mert attól még, hogy érvénytelen, attól még, attól az, még az, létezik, az létezik egy bizonyos síkon. Van, érvénytelen... még, ha, még, ha nem ér, még ha nem is érvényes a valóságunkra, azért érvényes a... A mítoszainkra, a mítoszaink világában annak van érvénye, még ha a valóságunkra vonatkozó érvénye nem is teljesül. Tehát, hogy az még attól van valahogy. Tehát, most akkor elmondom, hogy a, a hófehérkében van a nyolc törpe, nem abban hét van. Milyen hülyeség, ez egy, egy sincs. Miféle hófehérke egész egy is törpe? Törpe van. Na hát erről van szó, egy hetett törpe van. A tűz feketécskében. És egyébként az érvényesnek nem az érvénytelen az ellentéte? De. És hogyha érvénytelen babonának, akkor az érvényes? Az érvényes... Mi, mi a babona ellentéte? A, a vallás. A, nem. A tudomány. Van, a, tuda, a, számítás. a számítás. A babona ellentéte a számítás. A, bizonyi, a bizonyosság. Nem? Vagy a következetesség. Nem, nem, a nem. nem, nem, nem, nem. Következetesség. A a következetesség. Az, az, amit kiszámítottam is a jövőben tudva tudom, hogy meg fog történni. Például, hogy holnap reggel föl fog kelni a nap, ez a babona ellentéte. A félkarú rabló ellentéte pedig az egész lábú szabad már írja Dani. Ajaj, ajaj, ajaj, Nekem ajaj. A, ked a kedvenc em pedig ez, aki nem lép egyszerre, kölyökként kivették a lépem egy baleset miatt, amikor megkérdezik, miért nem voltam katona, csak annyit felelek, aki nem lép egyszerre, így kell betegnek lenni, vagy testi fogyatékos, vagy nem tudom, hogy testi fogyatéknak számít a klasszikus értelemben az, hogy nincs lépem, de a lényeg az, ha már nincsen, akkor így ne legyen. Vagy lépéssel nem is, de egy lépkivétellel előttünk jár. Igen. Ez volt eddig a legidiótább, legsületlenebb adás, és ezt tény, kérdezhetném a Galla után szabadon, olyan, mintha három bal fék matekos Egymást szórakoztatnám, mert nem jött a tanár, de mégsem akarnak hazamenni, még egy óra után sem. Hát megjött a tanár úr és egy SMS-t írt. Azon hogy az adás. hogy ilyen ez az adás, hát nem, paragudja, de de, és tényleg kettő, Na, város, kérem, sem ez az tűn. adás. Szörnyűen lennél sültebb lenne, viszont az, hogy a Robit lematekoszták, azt szerintem nem olyan jó. Vagy, vagy, fel? Fel, vagy felmatekoszták, és egyébként még azon gondolkoztam, hogy az SMS író vajon a saját matekfaktos élményére alapozza vagy ő a magyar fakton ült, és ezt gondolta, hogy ez történik a matek fakton, akkor viszont a magyar fakton a matek faktról ábrándoztak? De azért az már egy jó világ, ahol ilyen faktosok szemben állása van, nem pedig a targoncás alázza az irodistát. Az irodista szóban annyira benne van az, hogy nem tudom, mit csinálnak ők bent a melegben, de az biztos nem munka. Igen. Ugye? Mert nem értem. Általában az irodákban el kell lopni naponta három game kapcsolt, és magától két oldalt. És patront is. és tükett a alatt, azóta azonban egész más gondolunk. Jó ért! jót sose várj, azaz rosszért rosszat várj, írja az esemesíró, viszont nekem még az előző megfordításhoz van egy kedves, a félnek az ellentétje, a másik hiányzó fél. Ha csuklasz, akkor hmm. valahol emlegetnek. Ez azt jelenti, hogy... már emleget emlegetnem. Igen, ez azt jelenti, hogy ezt hogy fordítjuk ki? Azt szeretnéd... az, az, ha azt szeretnéd... Hogyha azt szeretnéd, hogy emlegessenek, akkor csukoljál. Ne, ne, ne. Akkor köhögél vagy ásítsál. Mi a csuklás Jó. ellentéte? Nehát, a citrom. Ha már felszólító módban van valami, akkor az a csukoljál legyen, mert az a legelképesztőbb ö, felszólító mód. Szóval mondasz, ne ne Ha a celebről van szó, és szeretné, ha emlegetné, kezdjen el csuklani. Ez a megoldás. A hírnév fel, felé vezető út. De értem, a csuklásnak a köhögés az ellentéte, hiszen a levegő hirtelen kiáramlása a beáramlással uh -huh, ellentétben. Uh -huh, uh -huh. Na hát akkor köhögél eh. <höh> Most emleges. Mondd, mond, hogy Ez <oszik> meg majdnem mint valami erotikus filmnek. A Nem, nem, nem, nem. nem. A mo most emleges, ez nem erotikus, ez a, ez a börtönben a vizsgálat, amikor jössz vissza, tudod. Ez kintről a, a, rambónak a rambónak mondják a letartóztatás után, miután lezuhanyzik akaratán kívül, hogy köhögjön. és akkor megtudják, hogy van-e nála még valami apróbb tárgy. Eb -eb, uh -huh. Ebből tudja meg? Hát igen, csak ha uh -huh. egy bizonyos testhelyzetet is fel kell akkor ott van a szerelmes szakács. Aki, aki, el aki a elsózza a Aki az ételt, azért sózza el, mert ugye az könnyei belepotyognak az ételben. De mennyire undorítom. Nem, nem, Ti te, te, te így, így Nem, én nem, úgy, a sózás közben. Dehogyis! Eh, hát eh, belepotyognak ábrándo... a könnyei a kajába, és Jaj, attól sós. De miért szerelmesnek lenni rossz? Nem, de hát sírsz. Mi? De miért sír? Hát, hát lehet, azért sírsz. Hiányzik hogy a szerelmet, kuknába. hát hiányzik a szerelmet, hát a szerelmes, szerelmes szakács, hát elsózza az ételt, hát azért sózza el az ételt. Nem, nem mindig egy nyolc órás Na, munkanapot a szerelmenért. azt, azt gondolom, hogy... hogy a szerelme éppen nem bántotta, meg nem sértette, meg nem vesztek össze ma reggel? Hát ez a szerelem, Tot a szerelmet akkor éled meg intenzíven, amikor, amikor válságban vagy, amikor nincs veled a szerelmed, amikor, a amikor elhagy, amikor féltedőt, amikor valaki mással hentereg, mert azt hiszed, stb. stb. Csámpás Rozi megénekli találóan, nem? Tudod, a szerelem... Nincs meg a Pécsilduk, ahogy ott a szájában egy ilyen gabonával hámozgat valamit az inult hogy, hogy van ezzel a sírással? Várj, várj, a... várj hagy, hagy mondjam még azt, hogy én mindig azt hittem, hogy ez arról szól, ez a mondás, hogy nem professzionális. Tehát szerelmesnek lenni, vagy elsózni munkaközben közben szakácsként azért. Tehát nem profi De miért nem azt mondja, hogy a, aki szerelmes az, nem sózza meg eléggé az étel, sótlan az étel. Miért a túlsózza? Miért? Hát ne, nyilván azért, mert belepotyognak a könnyei. is tele sírta. Mm -hmm. A tessék. Fenébe, Na a fenében. Nagyon van igaza. Ha szeretnéd, hogy ö, sírjon a szakács, akkor bántsd meg, vagy. Ö, nem, ha sót, ha. Vagy. Ha azt szeretnéd, hogy egy kicsit ilyen súmentesebb diétára <laughs> fogjanak, akkor. Csak nagyon ronda nőket mutogassa a szakácsoknak, akikben képtelen de Milyen lelki tulajdonságaik kis legyenek? Te azt állítottad, hogy csak a szép nőkbe lehet szerelmesnek Nem, Jó, a lelki kis legyenek rosszak ezeknek a nőknek. Most már hiába magyarázod a szakácsokat. a belsőjük, pedig a kettőjük. Minden, amit tudtunk A saját szegénységi A saját szegénységi bizonyíték. Legyenek rosszak az emberi tulajdonságai, legyenek rosszak a szellemi képességei, és rosszak és bunkó. Igen, és rusnya. Én tudok És ilyet. ne legyen szakács ő maga, mert akkor már úgyis ismernél. Én tudok ilyet. És szakács? Nem, de szakácsot külön tudok. Összetudjuk ezt hozni. Ez most akkor a kényszeres mérvadó? Nem, ez a kényszeres mérvevő. <gül> Mi a vellenkezője. Nos, mik ezek a babonák igazából? Miért ezek a kényszerességgel függnek össze, meg, a, meg azzal, azzal a korral, amikor az ember még a, a vallási, vallásos világkép előtti korban, a, a, a mágikus világképben élt. És, és bizonyos kényszercselekvéseket végre kellett hajtania, hogy megtörténjenek azok a természeti jelenségek, amelyekre szüksége volt a jelenségvilágban. Tehát ahhoz, hogy másnap föl kelljen a nap, ahhoz neki el kellett végezni a rituálét, és mindig el kellett végezni a rituálét. És ez visszamaradt a kollektív tudatban. Bocs, bocs, hogy közvágok, egyszerűen a hallgatókat nem hagyhatjuk ki a műsor lényeges pontjaiból. Tehát a tudni, a amikor Robbi a kényszerességről beszél, meg a kényszeres cselekvésről, akkor mindig az történik, és most is, hogy a Robi színesekkel egy papírra ilyen nagyon jó formákat folyamatosan rajzol, és azokat növezték. Egy, egy opera magazint fest ki hibajavítóval, az Hiba, ott évő nagy, nagy lapát fogatkozni. Oszi pedig, pedig konkrétan egy Rubik kockát rak ki, miközben veletek beszél, ez, ez így igaz. Nem tiszteletlenség ez a nézők felé, inkább sokkal inkább Ernő felé gesztus. Igen, vagy.. Vagy R férfi felé. Vagy pécsökken. Hallgatók azok a nézők, bocsi. <gül> vagy er férfiak. Szóval, arról van szó, hogy valaha még mielőtt a vallásos világkép meg létrejött. Ugye a vallásos világképnek az a lényege, hogy nem kell rituálékat végeznem, hogy másnap felkeljen a nap, mert nem a rituáléim, nem a hókusz pókuszaim keltik fel a napot, a napot Isten kelti fel, és nincsen dolgom vele. Ha nem végzem a rituálét, akkor is fel kell a nap. Ezáltal ez egy hatalmas nagy teher, egy hatalmas nagy kő gördült le az embernek a válláról, és már nem kellett ezeket a ritusokat elvégezni. Aztán jött Newton, és jött helyette a tudományos világkép, és már csak arról sincs szó, hogy Isten kelti fel a napot. A napot bizonyos természeti ez főleg a heliocentrikus világkép, amelyből kiderül, hogy nem kell föl a nap soha, hanem mi odafordulunk. A még, csak világos, még ez ez az is egy jelenség, elhatottuk. hogy fel kell a nap, ez most egy ilyen. Ez azóta már csak egy metafora, hogy fel kell a nap, minden esetre értjük, hogy, hogy, hogy a, a világ az természeti törvények által működik. Ugyanakkor a kollektív gondolkodásban megmaradt a, a mágikus világképnek ez a, ez a szerepe, és azért maradt meg mert az ember végtelenül kiszolgáltatott. Egyrészt végtelenül kiszolgáltatott volt az Istennek, bár ott még az imáival tudta befolyásolni a, a maga sorsát, vagy a világ sorsát. nem tudta volna. Ez volt a hitvilág. Na, ez volt a hitvilág. Aztán azóta, hogy lett a, a, ez a tudományos világkép, még kiszolgáltatottabb lett az ember, még kevésbé tudja befolyásolni a sorsát, most aztán már tényleg teljesen ki vagyunk szolgáltatva a világtörvényeknek, meg a világ kiszámíthatatlan eseményeinek. Olyan mennyiségű változó van a világban, hogy, hogy gyakorlatilag ez egy permanens szorongást generál az emberben, folyamatos szorongást érzel, mert a világ egy hatalmas, átláthatatlan rendszer, és ebben a rendszerben te egy kis porszem vagy, akit ide-oda vet a világ hatalmas nagy gépezete, és nem tudsz hatással lenni a saját sorsodra. És a babonák azok ezért kellenek, ezért van rájuk szükségük. A, a, a hatás a, a illúzióját keltik számomra? Pontosan. Pontosan. Arról van szó, hogy a babona nem, senki se hisz benne igazán, de, de egy kis kapaszkodó. Kapaszkodunk ebben a, igen egy Valami kicsit elbábozzuk, hogy a magunk sorsának az urai vagyunk, hogy átmegy a fekete macska, vagy ha nem megy át a fekete macska, akkor talán szerencsém lesz. Vagy hogyha, vagy hogyha megeszem a lencsét új évnapján, akkor a következő évemben nem tudom én sok pénzem lesz. És akkor ezzel ilyen módon visszaszerzek egy törékeny kis illúziót. Nem sokat, de egy törékeny kis illúziót, hogy a sorsomat mégis a magam kezében tart. Úgy, mint annak idején, amikor még a mágikus világképben valóban a rituáli elvégzése által mindig biztosak lehettünk abban, hogy a valóság, a jelenségvilág körülményrendszere az nekünk kedvezően történik, vagy zajlik majd. Azt tudjuk, hogy a lencsének mi az ellentéte? A bab. A fent is? De, azt akartam mondani, hogy az mennyire szép, hogy ugye Japán, az a japán zászlón a felkelő nap van. É. És ők vannak a leginkább keleten, a legalábbis a, a, a szerint a térképértelmezés szerint, ahogy mi ezt a kivágást nézzük, hogy ugye ja, hátulra berin, berin kerüljön. A nap. Igen, igen, igen, és, és az milyen szép, hogy a japán zászló az nem más mint egy kis darabka katúródi papír. Mindához, most, az, most az, de Hirohito császár idején, amikor még, a, még uh -huh. az atom előtt, még, még másképp nézett ki, de akkor is a nap odtá, a piros alapon, a fehér ilyen nagy sugár. Ilyen piros sárga nagy a katonai flotta még most is azt használja, biztos nem vagyok benne. Egy érdekesség, hogy hogyan folytált a tudományos világképbe a vallási világkép, és hogy milyen érdekes összefüggések vannak pont a nap felkelésével kapcsolatban, hogy a a statisztika tudományának egyik legfontosabb eredménye egy olyan lelkészhez kapcsolódik, aki megpróbálta tényleg matematikai nyelven megfogalmazni azt a kérdést, hogy ha eddig minden nap fölkelt a nap, akkor mi annak vajon az esélye, hogy a következő nap is fölkelt? És elkezdett hozzá kidolgozni egy matematikai apparátust, hogy hogyan lehet néhány megfigyelésből, vagy sok megfigyelésből következtetni a jövőre. A BASE nevel talán ismerős lehet. Másrészt viszont vitatkoznék veled, Robi, mert amit mondtál, annak alapján a babonának inkább egyre terje, te elterjedtebbnek, egyre jelentősebbnek, egyre gyakoribbnak kéne lennie, hogy egyre kevésbé ö, ö, érezzük uralva a világot a sok információ miatt. Nem, én nem ezt a tendenciát látom. De hogy van az, hogy nem kopott ki? Nem kopott ki teljesen. Erről majd beszéljünk, hogy miért nem kopott ki teljesen, de, a, de, de hogyha ez tél, tényleg ezt a funkciót töltené be egészen, amit mondasz, akkor inkább terjednél pedig inkább a nagyanyáink ö, voltak babonásak, és még a szülőink is jobban, mint De van mi korosztályunk. De van belőle, de van belőle hmm, a, egy csomó. A babona nem volt üldözve az előző rendszerben, ezért azt nyilvánosan vállalhattad, mint hitedet. Igen, de, nem? Igen, de igazán a vallás sem volt. Volt békepapság, a komcsi rendszer is a saját párt bizottsági üléseire beterelte be a papokat, meg, az az igazság, hogy a kádárrendszer, az, amit tehetett, azt tűrt. Kevés dolgot támogatott, és kevés dolgot tiltott. A tűrt kategória volt végtelenül széles a kádárrendszerben. Mi is tűrtük. És mi is tűrtük, talán pont ezért. Babonáról beszélünk, meg arról, hogy miért van ma még babona. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy, a, hogy egyre több és több babona legyen, az, az kéne, hogy bárki is komolyan vegye. De, meg a babona az olyan, hogy az a hagyományban gyökerezik, nem lehet újakat kitalálni. Tegnap te előtt is kitaláltam mondani, egy ei? új babonát, most, mostantól érvényes. Vannak technol technológiai <suk> babonák szerintem. De, de, de, de szerintem a, a kényszeresség a modern baboné. Én ezt akartam pont elmondani. Tehát a babona Az azért nagyon kulturális dolog, egy olyan közegben tud jól élni, terjedni, ahol generációk adják át egymásnak a, ezt a kis ilyen mikrotudást, ami nem igazi tudomány, nem is vallás, de mégis valahogy az élethez hozzátartozó kis aprócska tudás. Majd mindjárt elmondom, hogy szerintem miért van rá szükség. nem nyilván nem fogok a Robival vitatkozni, mert egyetértettem azzal nagyőzt, amit mondott. Csak azzal árnyalnám, hogy, hogy manapság még nagyon kevés a babona. Tehát alig-alig találkozik fel az ember inkább ilyen kis exotikum, ha valakit tényleg még csinál ilyeneket. Kényszerességben érzem azt, mert az, az olyan hogy is fogalmazok, annak jó terepe a számítógép, jó terepe a telefon, egy csomó modern eszköz jó terepe, már, már nincs is kéményseprő szinte az utcán, mert az, az, az így kiküld egy ilyen papírt, és akkor odajön a lépcsőházba, tehát nem találkozol az utcán sétáló kéménseprővel. nagyjából már Fekete Macskával is alig találkozik. A, a, a sok ember, aki mondjuk a belvárosban él, még egy falusias környezetben ez gyakori lehet, hogy átmegy előtte egy fekete macska. Tehát az életünk azok szép lassan szép annyira megváltozott, hogy azok a korábbi babonák nem nagyon voltak jól használatok és nehezebb, ha amerikai konyhás van, nem? Meg jó burkolatváltók vannak a lakásban, meg a akadálymentes igen. környezetben élsz. Csak én azt gondolom, hogy a kényszeresség az valójában az egyéni babona. Igen. Vagy mondhatom igen, úgy, igen, hogy a babo babona, a babona az a kollektív kényszeresség. Babona, babona az, az, az, amit mindannyian tudjuk, hogy ez a kényszeresség, ez játszik. Mi a közös kényszerünk, és ezt ugye mi közösen betartjuk, vagy ha nem is, legalább tudunk róla, hogy ezt be kéne tartani, vagy hogy ez egy nevetséges hülyeség, és nem kéne betartani, de tudunk róla. És számon tartjuk. Krisz dicséri a műsort, ezen kívül azt írja, a Babona az hit kell, és hagyományismeret, aminek szűkén vagyunk. ez te teljesen egyetértek. Tehát a, szerintem a vallásos hit és a Babona az abban az értelemben együtt jár, hogy bár a kettő korán sem azonos, sőt én itt az előbb némileg viccből, de némileg komolyan mondtam azt, hogy a vallások a Babona ellentéte. De annyiban meg együtt jár mégis, hogy ott van az a mintázat, hogy te olyan dolgokat higgyél el, amiket tekintélyes személyek, legyen az a pap vagy a szüleid, mondanak neked, és neked. Keresd az igazolást se a Wikipédiában, se a saját tapasztalataidban feltétlenül, hanem fogadd el ezeket, mint átadott ö, magyarázatokat. És ilyen szempontból mikrodolgokra, a leves kifutására, meg ilyesmire a babona szolgál, míg az élet nagy dolgaira, az erkölcsre ö, pedig, ö, pedig a vallás. Amúgy pedig azért van szükségünk a babonára, meg részben a kényszerességre is, mi ha ezt tekintjük modern babonának, mert ö, az embernek szüksége van arra, hogy a körülötte lévő világot magyarázza. Ez egy iszonyú erős kényszer. Igazából ez az egyik, ami kiemelt minket az állatvilágból. Az ember mindig érteni akarja a dolgokat. Egy szavannai környezetben viszonylag jól érthetőek a dolgok. Földdobom a követ, az repül, aztán leesik, jön az oroszlán fut, ha gyorsabban futok, akkor nem ér utol, nem futok gyorsabban, de megdobom kővel, akkor lehet, hogy nem ér utol. Tehát, hogy viszonylag egyszerűek ezek a dolgok de hogy az ember elkezdett mindig okokozatot ok keresni, között egyre inkább olyan dolgokba, amelyekre nem tudott okokozati ok típusú összefüggést találni. A nagy dolgokra kialakítottam mágikus gondolkodást, később pedig a vallást, később pedig a tudományt, aminek segítségével a nap felkelését ugye előidézte per De Viszont ott voltak ezek a kis dolgok, ahol a véletlenszerűség nagyon nagy szerepet ö, játszik. Megbotlok, beverem a könyököm, lejtek valamit, efféle dolgok, és hát ezekre azért nem terjed ki a vallás, hát nem fog a vallás ezzel foglalkozni. A saját hülyeségem, De... ha beverem a térdemet, vagy a könyökömet, Igen, és ez inkább a értelm fog értelmet és haszszát keresek létesíteni. neki. Tehát oké, okay, megszervezzük, hogy reggel táncolunk, hogy a nap felkeljen, vagy hogy ne legyen eső, vagy hogy legyen eső. De most azért már a Józsika beverte a könyvt, arra nem szervezünk egy komplet ilyen összejövetelt, és ő magának sincsenek meg rá a rítusai. Egy kis azorátil. Játékban lehet képzelni könyökénye. olyan civilizációt, ami minden kis dologra megvannak a rítusok. És. De ez a kényszeresség maga. E, és e, hát a tudomány sem foglalkozik ezekkel. Olyan, néha ilyen brit tudósok viccből megkutatnak ilyen dolgokat is, de alapvetően a babona és a kényszeresség az, ami erre szolgál. Felolvasom nektek, hogy mit ír Márai a babonákról. Nem szabad babonákkal élni. A pénteket, a tizenhármat, a szemmelverést... A számok és jelek vajákos magyarázatát a gnosztikusok hozták a világunkba. A korai kereszténység rómájába tóduló gyülevész és agyva szíriaiak és alexandriai csepürágók, kancsi szövegmagyarázók, habzisza, habzószájú és sunyi rajongók. A fiatal kereszténységnek még nem volt ereje, hogy megverje azokat, akik szemmel vernek. A péntekre azt mondja, egy nap. A tizenháromra egy szám, mint a többi. Zavaros és erjedő idő volt ez. A sztoikusok már nem parancsoltak rómában, a keresztények még nem uralkodtak. Az ember elhagyatva állt szemközt természetével és a természettel. Félt, szűkölt, babonáskodott és varázsolt. Ember vagy, hited van, tudod, hogy rend van a tünemények mögött felsőbb értelem. Vesd meg a babonákat. De tudjad azt is, hogy értelmed és hitet büszke öntudata nem fegyelmezi és félemlíti a világ titkosabb erőit, melyek születésétől halálódig lopakodnak és settenkednek körülötted. A baleset, a számok összjátéka, a számok törvénye, a föld, a lég, a sugarak érthetetlen szándékai és tervei, mindez beláthatatlan. Valamilyen kevés alázatot és remegést azért megőrizhet szívedben. A világ nem csak fényes és sötét, nem. A világ zavaros is. Nem csak sugár, fény és hő van, démonok is vannak. Gőte hitt a démonokban. A világ nem csak értelmes és következetes, valahol bujkál a tüneményekben a varázs is. Nem szabad babonásnak lenned, mert ez nem illik emberhez. De nem szabad teljesen megvetni a babonákat, mert ez ember fölötti illetlen gők. Inkább csak szelít gúnyjal kell bánni a babonáinkkal, mint aki mosolyog, de kis fél is. Azt mondja, hogy féld a babonákat. Azért, hogy ne jöjjön vissza az a sötét idő, ami a kereszténység előtt jellemezte mondjuk a, a, nem, a hazánkat, vagy a nem, térséget? Nem, nem, nem, nem, szerintem azért, hogy, hogy, hogy, hogy ne válj a felvilágosodás szönt szülöttjévé, hogy fogalmazzak, hogy ne, válj, hogy, hogy ne veszítsd el a, a, kép, a képességet, az alázatra, a természeterőivel szemben, uh -huh. hogy így fogalmazzak. Tehát, hogy, hogy, hogy ne érezd azt, hogy te vagy a, az emberis, a, a történelmet minden élőt és illettelent megkoronázó hatalmas nagy, hatalmas nagy értelem, és, és a célja mindennek, ami a, ami, a, ami a világban történt. Az ember az hajlamos arra, hogy azt, ahol éppen tart, azt a történelem végpontjának érezze. Az ember az minden, minden történelmi pillanatban, az az ember, aki ott és akkor élt, mindegyik azt gondolta magáról, hogy ő a történelem végállomása, és minden, ami a történelemben addig történt, akár az ember történetében, akár a bolygó történetében, az mind azért történt, hogy ő eljöjjön. Ez is gőg, és ő is, ő is a gőg kifejezést használja. Ez. Azt írja füzes Erzsébet, vagy írta ő, 16 perccel ezelőtt, hogy a babonák szerintem azért nem koptak ki, mert adnak egy kiskaput, azaz jó történhet velem, anélkül, hogy hinnék, imádkoznék, áldozatot hoznék, és kiskaput nyújtanak a materiális világszabályainak kibújása alól, a babona egyfajta bussáva félig meddig vallásosaknak, és a félig meddig hitetleneknek. Szerintem ez jó. A visszatérve máraihoz, nekem az jut eszembe, hogy és lehet, hogy csak újra fogalmazom a szavait, csak azért fogalmazom újra, hogy próbáljam jobban érteni, hogy az ember az, az elsős a babona a ostobaság. De ha egyszerűen azt mondja az ember, hogy a babona ostobaság, akkor ezzel azt is mondja, hogy én tökéletesen uralom a világot, és tökéletesen értem, és el tudom dönteni. Ez tulajdonképpen semmit sem változtat az, hogy a babona ostobaság. De ez, de ez egy másik ostobaság ugyanakkor. De ugyanakkor ezt egy másik ostobaságra cseréljük. Igen. Tehát, a... a, a, a... És érdekes módon ezek ellentétesnek látszanak egymással, pedig valójában két egymást kiegészítő ostobaság. A babona ostobasága és a babonátlanság ostobasága. A materializmus ostobasággal tetszik. pontosan. De ez, még nem, ez, ez viszont nem igazolás semmi nem materiálisnak a, az Semmi ára. nem materiális ostobaságnak az igazolására. <suk> Mi a, mi a Babona viszony a valláshoz? Még ezt fel, fel akartam dobni kérdésként. Robi, ez, ezt te hogy látod? Mert nekem erről is kicsit hasonló a véleményem. Tehát, mintha majdnem már leírhatta volna ugyanezt a vallásról is. Én azt gondolom, hogy a vallás az, az szigorú kapcsolatban áll az erkölcsel. Ha uh -huh. babona semmiféle kapcsolatban nem áll az erkölcse. Nincs is viszonya hozzá. Ez nagyon jellemző, hogy nem, nem kerülnek ezek a témák szóba. Mi, miért nem? Mond olyan, hogy addig jár a korsóak útra, amíg el nem törik, az kogyal, nem vagy babona. a sánt az a nem az hazug babona. emberről és nem. a sánt Nem, Nem, ez, nem, ezek ez szólásmondások. Szólás ezek szólás ezek hordozzák az erkölcsöt. Igen. És a, a babona, az, az lenne babona, tűzre játszot, hogyha... ez is mondás? Vagy babona? Nem, ez meg egy nevelőszándékú ilyen szülői riogatás Az lenne babona, hogyha azt mondanád, hogy... Ha háromszor nem körbefordulsz mielőtt hazudnál, akkor nem fognak olyan hamar utolérni, mint a sántak úgy jel. Igen, igen, igen. Um. Tehát, hogy a babonának az a lényege, hogy az még az erkölcsi, erkölcs, erkölcsi világrend előtti időkben nyúlik vissza, amikor Aha. még a világban nem volt erkölcs, az ember még nem teremtette meg, még, még nem is létezett kollektív erkölcs igazából, vagy hogyha volt is, nem volt kapcsolatban a természet erőivel, az, e, az erkölcs nem nem nem járta át a világot. É. Ebben az esetben biztosan nem találunk erkölcsi tartalmú babonát, de én azt kérem a hallgatóktól, mivel mindjárt végig a műsornak, hogy ne SMS-ben, hanem a Facebook oldalon ehhez a témához, ha eszükbe jut olyan babona, amely mégis erkölcsi tartalmú, akkor ide vele, mert lehet, hogy van modern babona. Tehát most ezt úgy érezzük, én is úgy érzem, hogy ez a, ez, a, ez a vallás előtti világból, vagy a a, a, az a ilyen előtti világból, A felvilágosodás előtti, még a monoteizmus előtti szerintem világból. Szerintem akadnak még 70 éves babonási minden Amikor mindenben szellem ugye, abból a macskában kémésebb. Két apró gondolat. Külben. Két apró, gondolat, két apró gondolat, Az egyik ember egyszerre szoktam feláborítani az ateistákat és a vallásosokat. Eh, Mi szerintem a vallás az, az emberi kultúra egy csúcsterméke. Ezzel szemben úgy látom, hogy akkor a, ba, a babona az az emberi kultúra egy ilyen mellékterméke, egy törmeléke. És egy, Valami ö, egy utolsó mi? apróság, egy, egy nagyon kedves, intelligens, sem igen egyszerű asszonynal beszélgettem egyszer, aki azt mondta, hogy ezek a babonák, ez akkora hülyeség, és egyszerűen nem is tudja megérteni, és szinte Rejtő Jenővé változva folytatta, hogy csak egyre-nagyon vigyázzunk, hogy szemmel ne verjék a gyereket, mert az viszont nagyon, az nagyon nehezen leszetthető. De a többi az hülyeség. <gül> Szerintem kézzel se verjék a gyereket, én csak ennyit szeretnék. Lehet, semmivel. Uh, Isten ember botta, mi meg akkor semmi Ez volt az önkényes mérvadó Dínyi és Gerivel, Puzsé Robertel, Horváto és veletek. Köszönjük az inputot! Sziasztok!